Velkommen til Orange Scene. Jeg hedder Charing Fro, og i den her serie møder jeg en lang række af mine kollegaer til en snak om, hvad det gør ved en at spille på Danmarks største scene, Orange Scene. Jeg havde meget, meget svært ved at håndtere det. Simpelthen. Hvordan har de forberedt sig på at indtage den her ikoniske scene, hvor der potentielt står 50.000 publikummer foran dig? Okay, jeg sagde det simpelthen. Hvordan har de håndteret presset? nervøsiteten og euforien. Jeg har altid ophøjet Roskilde Festival meget, for den har på en eller anden måde været det her spejl for mine drømme. Hvilke minder står de tilbage med? Øh, angsten. <laughs> og hvordan har deres rejse frem mod orange scene formet dem som musikere og som mennesker? Det kan være det sidste, jeg tænker på, at jeg dør, jeg kan godt sige det, hvis jeg... Øh, hvis jeg skulle starte forfra på mit liv i dag, jeg vil ryge lige ind og studere både historie og kunsthistorie. Mmm, synes det er jo interessant. Jeg ja, grund. Nogen... Sande Salemonsen sidder i stuen i sit hus i Leje. Det er her i huset, at Sande søger tilflugt fra Storbyen København, som hun kommer fra, og som hun har boet i det meste af sit liv. jeg, mener, jeg, jeg har jo troet at musik var mit liv, og det har det jo været, fra jeg ja. var stort set 10-11 år, ikke? Men det der med pludselig at i en høj alder, jeg er 66 nu, ikke? Ja. at man faktisk godt kan tænke på noget nyt. Ja. <laughs> og, og jeg er blevet helt vild med at male. Og ja. jeg lover. Er det dig, der har malet ja. På væggene i stuen hænger nogle af hendes egne malerier. For Sanna er for relativt nylig begyndt at male. Og jeg lover dig, at jeg har ikke det, der ligner talent. Men det, jeg har talent for, det er at nyde momentet. Mm -hmm. det, jeg får det ligesom, da jeg startede med at komponere som helt ung. Ja. Den der... Man ryger fuldstændig ind i det og glemmer tid og sted, og ja. tilfredsstillelsen er enorm. Ja. Og jeg er helt udmattet, når jeg har siddet i nogle timer. Ja, ja. Så det er det, der er mit trip omkring det. Ja, ja. Men vi er egentlig kommet herop til Gille Live for at tale med hende om hendes mange optrædende på Roskilde Festival. Ikke mindst orange scene, hvor hun har stået syv gange. Det startede helt tilbage i 1981, hvor hun var med i Anne Lindet Band og blivt du Så jeg, jeg er med fra den tid, hvor det hele startede. Ja. Det var det, der var det fantastiske ved at være med deroppe gennem 80'erne. Ja. Der var jeg ikke nogen rigtig scene, jo. Ja. Nej, de startede den altså dengang. Ja. Men allerede i årene efter, i 1982 og 1983, stod hun på scenen som frontkvinde i Sneakers. Og jeg har faktisk et klip, jeg gerne lige vil vise dig. Okay. oh my god. Ja, ja. <laughs> Det kom nu! Kom nu, kom nu! Kom Jeg kom ikke af nu! Kom nu! jeg nu! Kom nu! ser man publikum, der bare står der sådan rimelig stille. Ja. Og vi var vant til, når vi spillede, at folk væltede PA-anlægget og væltede over hinanden. Stage diving før det overhovedet blev moderne. Og vi gik igennem scenerne, og jamen, det var vildt dengang. Så, så din oplevelse var faktisk, at folk var mindre vilde på Roskilde Festival? Nå, men prøv at høre, jeg har også en idé om hvorfor. Ja. Fordi der er så langt fra scenen, ja. så skal du over i kraval. Kravaller og ja. sekitter og vagter, der står og ser farlige ja. Så der kommer en distance til publikum. Ja. Og man er jo lidt. Altså jeg kan godt lide at have dem lidt tættere på, det må jeg ja. ja. Men det var nemlig noget af det, jeg tænkte over, at hvis man kunne lave noget om, når man stod på, på orange-scenen, så var det at lade publikum komme lidt tættere på. Men man kan så sige, at de ting, der er sket sidenhen, mm. så kan man jo godt forstå, at det er sådan det her, ikke. Ja, at der er folk, der kommer til skade. Og... Mm. Men altså, mm. kan du huske at stå på orange scenen? Altså, kan du godt sådan, ligesom, transportere dig tilbage på den scene? Ja, det kan jeg, det, det kan jeg godt. Ja, ja. Det, det kan jeg selvfølgelig godt. Ja. Jeg husker både den orange, og jeg husker også mange af de der store, fede til der var. Ja. Men noget af det, jeg husker allerbedst, Mm. Det, var, øh, det var i 92, mm. da vi blev europamester i fodbold, yeah. Der spillede jeg der den dag, og alt gik fuldstændig amok. Yeah. Det var en fantastisk, euforisk dag, altså. Yeah. Helt enormt. Men en ting, jeg husker, øh, en anden ting, det var, da jeg havde fået min søn. Ja. Yeah. Og der rejste jeg, jeg var ude at spille med det samme igen, selvfølgelig, sådan er det jo. Mm. Fordi hvis ikke man gør det med det samme, så kommer det aldrig i gang igen. Det er for fedt at blive mor. Mm. Øh, Men der havde jeg min mor med, mm. så hun hjalp mig og var min barnepige. Ja. Og jeg kan huske, at hun sad bag ved scene. Og så, hun sad, det var en pause, så sad hun ved barnevognen, du ved, og vuggede den frem og tilbage. Mm. Og så gik jeg hen til hende, og så sagde hun, Sanne, der er altså noget, jeg ikke forstår. De der mænd, der kommer ud lige nu hen fra den der toalettvogn. Mm. Hvordan kan det være, at de bløder ud af næsen alt sammen? <laughs> <laughs> og så kiggede jeg på, hvem det var. <laughs> så var det Toto. Der er så inde og tager en masse koking, oh. Og det er rigtigt, de blødeskede ud af næsen ja, alle sammen, når de kom ud. Så jeg kunne godt forstå, hun spurgte det. Uh. Fordi det var ikke alt, man fortalte sin mor med. Øh, hun fik nogle choks på den tur der. Ja. Ja. så det var ligesom nogle forskellige verdener, der mødes. Mm. Øh, Toto, altså din mor, med din øh, ny, nyfødte søn cook. i bærnemålen. Og, og mor, Toto og Cook. <laughs> ja. Jeg har også et billede, øh, som Søren Solkær har taget, et foto, hvor jeg har min datter Molle i armene, efter vi lige er kommet ned fra orange scene, hvor sådan også bare sådan en lille 2 årig en, som man lige får sådan en ordentlig knus af. Det er ja. også sådan en, en kontrast, ikke? Ja. ja, fordi det er virkelig to værner, Jamen, der mødes. Ja, det er to ja. Ja. Man skal bare lige ud af scenen, ja så er man klar. Ja til at set tage imod i privaten, ikke? Ja. Men har, har Roskilde-festivalen repræsenteret, øh, hvad har den repræsenteret for dig, Sanne? Altså, er du, er du selv vokset op med den festival, hvad kan man sige, i dit musikalske DNA, eller er du, har du, er du kommet der som teenager og sit koncert? Og Nej, Nej, det er jeg egentlig ikke. Nej. Og det har noget at gøre med, at jeg jo selv har spillet der. Mm. Jeg er meget sådan en, der... Jeg, jeg spiller på festivalerne, ja. jeg bor der ikke. Nej. Øhm, og sådan har det jo været overalt ja. i, i Danmark, og sådan har det også været for mig med Roskilde. Ja. Jeg er til ny, der til, når jeg vil høre noget specielt. Mm. Jeg var oppe og høre Prince, lige da han havde fået en ny hofte, for eksempel. Mm. Det var også meget interessant, ja. fordi det var faktisk en lidt skuffende Prince-koncert. Ja. Jeg kan huske, han gav enormt meget ansvar til en eller anden mundharve spiller. Ja. Og jeg forstod det ikke. Nej. Og jeg savnede sexet Prince af helvede til. Ja. Men nu, hvor jeg selv lige har fået en ny hofte, så forstår jeg godt, at han ikke brikkede så meget med røven. <laughs> fordi det var vist lige blevet lavet på okay, ham. Okay, ja, ja. Så har han haft brug for at sætte den anden til, øh, ja. til at brikke med røven der. Ja, ja, ja. ja. Til lige senere. Ja. Nej, men, det, men, men jeg elsker Roskilde, men jeg tror nok, at en af de ting, som betød mest for mig, mm. det var det venskab, jeg fik med life Skov. Ja. Jeg synes, Life Leif Skov er en fuldstændig fantastisk mand. Mm. Og jeg synes, at hele det grundarbejde, han og mm. hans kompaner lavede dengang, mm. var virkelig vigtig for Danmark. Mm. Mm. Det satte os på verdenslandkortet ja, det gjorde det. og gjorde os til et sted, hvor folk fra hele verden gerne vil komme og spille. Ikke? Mm. Og det synes jeg var enormt vigtigt. Mm. Og det er jo så blevet vedligeholdt, om jeg så må sige, op igennem alle årene. Ikke? Mm. At man så ikke er lige så interessant for dem, fordi man er gammel. Jeg havde faktisk tænkt mig, nej, men altså, sådan mm. går det. Yeah. Øh, Roskilde, det er det, der er nu og her. Yeah. Og trendy og ungt. Ja, det er ikke nødvendigvis ungt, altså i, i, i den forstand, for der kommer jo mange gamle mennesker mm. på festivalen også. Så jeg har jeg faktisk tænkt at foreslå, nu hvor der er så mange telte, mm. lav et telt til de gamle artister. Ja. Fordi der er stadigvæk nogle gamle publikummer, der gerne vil på Roskilde, mm. som ikke er bange for det. Ja. Og som måske bare ikke forstår og kender til meget af det nye musik, som vi andre kender til. Mm. Men som vil høre det gode gamle. Mm -hmm. Eng. Ja, det er en god idé. Var det ikke en meget god idé? Jeg synes, det er en god idé. Jeg, kan, jeg har oplevet det også, altså, øh, at vi er også er blevet gamle nu med, øh, med Raymond der ikke? I mærker at, det simpelthen at, også. at stafetten den er gået videre. Ja. Øh, altså for os, øh, for min generation og for også for mange af de unge, jeg har snakket med, som, som har spillet på Roskilde Festival og så har fået lov at spille på orange scene, der står den her orange scene som den her, ligesom, øh, så den største scene i Norden. Mm. Øh, og der er mange, som virkelig sådan, uh, der er meget ærefrygt omkring det der med at stille sig op på den scene ja. men var det anderledes dengang, Sanna? Altså fordi du spillede dig, kan se, i 81, 82 83, 86, 87, 88 80, 89, 92, 95 <laughs> <Ja>. <laughs> og du har sikkert også spillet dig mere, fordi så kunne jeg forestille mig, at du måske har gæste, optrådt sammen med nogen. Eller... Men altså, var, var, det, var der mindre ærefrygt dengang? Altså, var det mere en del af... Nej, det er, du har ret, fordi orange scenen har altid været noget specielt. Ja. Det har altid været stort, at ja. få lov til at stå på den scene. Ja. Og øh, det er det jo stadigvæk. Mm -hmm. Nu så jeg lige en udtalelse fra Drew Sigamore, ja. som skal åbne den i år. Ja, netop. Ja. Og, og, og, og det, hun siger, det viser hendes ærefrygt. Og jeg kan sagtens forstå hende. Mm. Fordi jeg tror, at vi jeg tror, at alle har det sådan mm. Der gik jo ikke mange år, så havde festivalen etableret sig Som noget virkelig specielt ikke? Mm. Så derfor havde man det der ærefrygt mm. Det var stort at stå der yeah. Hvor stones og yeah. Hvor alle dem, man selv beundrede, jo yeah. stod Så det var fedt at være en del af det Det var mm. det virkelig Altså var der noget, du skulle forberede dig til mentalt Eller lavede du noget særligt show Eller tænkte over, hvordan Nej. du skulle gå til det Nej. Men du var også, du har optrådt siden du var 14 eller? Ja, hvis det Nej, men for mig det, at det er, nej, ja, det, det, det kunne jeg ikke finde ud af nej. dengang. Altså, i dag, vil jeg, i dag kunne du sige, at det er et helt specielt arrangement, måske ja, vi skulle ja. tænke lidt i de her, de baner. Det, det kunne vi slet ikke finde på dengang, ja. der skulle vi bare ind og trykke den af. Ja. Og jo mere gang i den, der var jo bedre, ikke? Ja, ja men det, jeg, jeg lægger også mærke til det, den koncert, som mm. det klip, jeg lige viste, at det er jo på en måde... Øh jeg så dig i min første koncert, jeg så øh, nogensinde, det var med sneakers inde i øh, paviljongen i Greno. Og oh, hvor stort. Hvor jeg er vokset op, og det var på en måde den samme koncert. Præcis. Altså den følelse ja. og den koncert, det var sådan, som jeg husker at den ja. oplevelse dengang. Og sådan var vi. Ja. Altså det var, det, det, der skulle spilles fed musik, ja. og så skulle der være energi og gang i den. Ja. Og det var der altid. Ja. Og vores publikum opførte sig næsten som et heavy publikum gør i dag, ikke ja. med Stå og hætbange, mm. og de var bare vilde, for de klatrede op på PA-anlægget, og det væltede ud over dem. At vi var vilde dengang, mm. øh, men det var sjovt. Mm. Jeg kan lige at være vild, det kan jeg stadigvæk. Yeah. Ja. Hvordan sætter du dig op til, til live koncerter og mødet med publikum? har du Jeg glæder mig bare. Yeah. Jeg glæder mig bare. Yeah. Jeg, er, jeg er virkelig bare den, jeg er. Ja. Yeah. Der er ikke no big deal, what you see is what you get, ikke? Yeah. Og når folk går ind og køber billetter til mine koncerter, så ved de jo, hvad de skal ind og opleve. Mm. Måske jeg har noget andet tøj på. Der er mm. sikkert nogle damer, som glæder sig til at se, hvad jeg har på. Mm. Altså, sådan nogle ting. Mm. Jeg tænker ikke over, det, for jeg nyder musikken så meget. Yeah. Og, øh, og er jo fandme så heldig at, at spille rigtig meget. Mm. Jeg spiller meget. Mm. Men en ting, som jeg er glad for, at jeg også gør, det er, at jeg spiller en del i Sverige. Yeah. Jeg er meget i Sverige. Mm. Og der er, der er scenen helt anderledes. Og det er der, jeg kan sige, at du har virkelig ret i det der med, at vi i Danmark er betydeligt mere et festivalland, yeah. end vi bare er et spille live land Med, med du ved, i de lokale byer på torvene, der står man jo også tit og spiller. Mm. Men det er, øh, vi festivallandet, hvor de i Sverige har meget større, mange, mange, mange store, sådan der rejser ud, så ligesom vi har den grønne tur, yeah, yeah. Så, men så gør de det, at de slår alt sammen yeah. på en gang vi, jeg skal op og lave noget nu, mm. hvor vi er, tror jeg, 12 solister på scenen, okay. som spiller sammen, som synger sammen, som laver kor til hinanden, yeah. som støtter op og bakker hinanden op, ikke? Øh, det er sådan noget, de har tradition for i Sverige. De store koncerter, som ja, de så de er kæmpe rundt. store. Ja, ja. Jeg mener, vi har en premiere i Malmø og ikke? Altså, hvor man spiller for de der 20-30.000 mennesker hver gang. Mm. Og det er fedt, at altså, svenskerne elsker at gå ud mm. med deres tæppe og deres madkurv. Mm. Og det er ikke helt det samme, vi ser hjemme. Her ser vi de unge, eller ikke kun de unge, men alle, der drikker rigtig mange fadbamser. Ja. Danmark er et fadbamseland. det er, det. Det, er ja. det er det. Det er det bløde i hvert fald. <laughs> ikke fordi jeg er noget imod det, men... men man kan bare se stor forskel. Jamen, det er rigtigt. Mm. Øhm, så du er ikke sådan en, der er kommet på Roskilde Festival og har boet ude i, Nej. i Sumpen? Og... Nej. Nej. Nej. Jeg, har jeg, også, jeg kan godt forstå det. Altså, jeg har det også sådan, jeg godt lide at komme med mit arbejde. Ja, jeg det og bedre. deltage og bidrage med noget. Og når man først er startet op ja. på den måde. Så bliver det jo den måde, man går til festival på. Ja, ja, det er rigtigt. Jeg kan godt forstå alle mine venner, som synes, det er pisse sjovt. Mm -hmm. At tage afsted og ligge tilt, og nu kan man få lækre til og nu kan man ordentligt købe lege sig af i sådan nogle... Glamping. Ja, ja, ja. Åh, ja. Oh, det er skønt. Ja. Jeg forstår dem. <laughs> men, men jeg er bare der, hvor jeg sover sgu bedst i min egen seng. Ja. Og skal jeg være fuld, så vil jeg gerne falde i søvn i min egen seng, og ikke vågne op i græsset et eller andet sted, som man gjorde som ung. Mm. Og oh my god, what did I do yesterday? Mm. Det er jeg ligesom kommet over, ikke? Mm. Sende, nu snakker du om tog -to har, øh, har du nogle andre øh, Roskilde Festival-historier fra bag scenen, eller øh, mennesker, du har mødt, eller kollegaer, du har mødt? Åh, og... oh, jeg ville ønske, at jeg kunne sidde og fyre en masse gode historier af. Men det kan jeg faktisk nej, ikke. Nej. Fordi du ved, hvordan det er. Altså, ja. man sidder med sit band, man er samlet... Ja. Jo, jeg tror måske, nej, det var ikke, det var ikke Roskilde, det var i Midt Fyn, tror jeg. Mm. Hvor vi lavede et vedemål i bandet, mm. dengang der var en ø, ø, anmelder der hed Peter Nørgaard. Mm. Æ, Thomas Treves, læremester. Yeah. Vi, vi lavede et vedemål, at hvis jeg gav ham en flaske Jack Daniels og lige sad og snakkede lidt med ham, så ville vi få en fantastisk anmeldelse. Og det gjorde vi. Han fik sin Jack Daniels, og vi fik en fantastisk anmeldelse. Ellers blev, blev jeg jo altid rakket. Er det rigtigt? Jamen ja, det er altid blevet ekstra bedt. Det er blevet noget, Danmark har vendt sig til. Ja. Jeg har i hvert fald. Men så fik han en Jack Daniels. Han fik Jack Daniels, og vi var, vi var de fedeste den dag. <laughs> er det ikke forfærdeligt? Jo. De, de anmelder, som burde være formidlere. Jo. Vi får sådan nogle gok i neden altså specielt piger, og jeg har også hørt historier om anmeldere, som har anmeldt koncerter, de, de aldrig har været til. Ja, ja, ja. af ja. Ja. dem er der mange eksempler på ja, også. det er der nemlig. Ja, mm. Jeg vil så sige, at der er nogle af, af anmelderne, der virkelig ved, hvad de snakker om. Men dem, der bliver lagt mærke til, det er dem, der er så overfladiske, så det ikke er til at holde ud. Mm. Og det var det både dengang, og det synes jeg skulle egentlig også det er i dag. Mm. Jeg læser aldrig anmeldelser. Nej. Nogle gange er det svært at lade være med at læse de gode. Mm. Ja, ja. Men, men, øh, men du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår ikke? Altså, godt, hvad du mener. Altså, hvad skal bruge til, ikke en skid. Ja, ja, ja. Vil du gerne spille på orange scene igen, Tanne? Er det noget? Så vil du gerne have det der opkald fra Roskilde Festival, eller, eller hvad betyder det noget for dig? Jeg vil da være lykkelig for at spille Roskilde igen. Ja, ja. Selvfølgelig vil jeg det. Ja. Men, men øh, hvis man ikke er the shit, mm. så skal man ikke forvente det opkald, og jeg mm -hmm. har ikke forventet det opkald i de sidste 15 år. Nej. Så øh, jeg er lykkelig for de festivaler, jeg får lov til at spille på. Mm -hmm. Og der går det også rigtig godt. Mm -hmm. Men selvfølgelig vil det være fantastisk. Mm -hmm. Så nej, Roskilde må meget gerne ringe igen, selvfølgelig må det det. Mm -hmm. Og jeg er ikke noget mod at det er et telt eller noget som helst. Orange vil jo selvfølgelig være fantastisk. Mm -hmm. Men øh, jeg, regner ikke som helst. jeg regner ikke med noget som helst. Mm. Det gør jeg ikke. Hvem vil du så tage med? Skal du så tage sådan en Band med? Eller vil du tage Electric Guitars? Eller vil du spørge Anne, om I skulle... Ah, det kunne du... det være frækt at gøre det med pigerne. Hold kæft, ja. det kunne være sjovt at gøre ja, med pigerne. det kunne det faktisk. Jeg vil sige, at hvis de ringede fra Roskilde og ja. spurgte, om vi havde lyst til at samle os ja. en sidste gang, ja. det vil jeg tro, var det, der skulle til for, at vi gjorde det. Ja. Fordi den oplevelse er for fed. Ja, det er sådan, at så siger du, du er kommet, og så har du set koncerter, Prince for eksempel, kan du sådan, har du sådan en følelse af, hvordan festivalen, altså det, hvordan den har ændret sig op igennem de årtier, altså 70'erne, 80'erne, 90'erne? Det er jo bare vokset og vokset og vokset og vokset og vokset. Ja. Ja. Og jeg kan huske, at jeg skulle se min, min egen søn sted første gang. Ja. Jeg tror, han var 14-15, da han gerne ville. Ja. Der var jeg selvfølgelig nervøs, mm. fordi jeg ved, hvordan det er, mm. og hvordan det kan være. Mm. Og senere hen, øh, da han øh, havde en, en uh, goth kæreste Han spillede jo virkelig heavy. Mm. Dødsmetal, min søn, da han var helt ung. Ikke? Yeah. Øh, han havde en kæreste. Hun gik fuldstændig kold på festivalen. Det var lige før de måtte ringe efter en ambulance. No. Ja, hun blev totalt dehydreret. Okay. Der er mange af de goth piger, der ikke spiser særlig meget mad. <laughs> og glemmer at drikke vand og alt det der. Men, øh, men øh, hvad hedder det? Nej, men altså, jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan at Roskilde har udviklet sig til at blive så stor mm -hmm. en ting, som det er. Mm -hmm. øhm. Men det er den grønne tur altså du må undskylde, jeg sidder i mm -hmm. de andre ind ja, ja, ja, ja, ja. men den har jo også virkelig forandret sig. Yeah. Og man kan så spørge sig selv, er det til det bedre? Mm -hmm. Fordi hvis du ser på, det den grønne skal bruges til, mm -hmm. det er jo at samle penge ind til muskelsvindfonden. Mm -hmm. Og jo flere mennesker, jo bedre. Yeah. Men ligesom på, på Roskilde i de unge år, mm. der var der jo mere tid og mere plads på bagscenen mm. for talte med hinanden. Man hang lidt mere ud sammen, mm. og det gjorde man også på den grønne i starten. Mm. Nu er det så stort, at man ikke ved, hvor man skal gå hen for at få fem minutters fred, fordi mm. der er musik på en scene et eller andet sted hele tiden. Mm. Og man spørger sig selv, at man synes, at publikum er ret fantastisk. Mm. At de kan holde ud og høre musik i så mange timer. Mm. I så mange timer mm. Og er så stor øh, forskellighed. Yeah. Men det er jo dejligt, at det er muligt, ikke? Jo, jo. Det er det, og man kan sige... Altså, jeg synes, oplever selv, at øh, der er stor forskel på at spille på en festival og spille sit eget, sin egen koncert. Det det, Hvor det også, at, øh, men det fede ved festivalet er jo også den, hvad kan man sige... Den fest, som har varet i dagvis, og den måde folk er på opdagelse og dumper ind og opdager det musik, som man spiller, eller den, den, det er sådan lidt mere, sådan, man møder sin mere flydende og mere sådan, ja. ja. Man møder sin kollegaer, ja. og den møder du ikke, når du er ude selv. Ja, og det. derfor er det så fedt at ja. være ude om sommeren, det er det ja. bare. Det er, er virkelig fedt. Det. Ja. det er rigtigt. Men der følger jo også <laughs> noget med på den bagscene der, mm. ikke fordi indimellem er der, der er nogle gange nogen, der har nogle venner med som er så fulde, mm. og så fucking irriterende. Mm. Fordi endelig får de lov til at møde en, yeah. og så er de på. Yeah. Og det er heller ikke altid det, man er lyst til, når det er folk, man ikke kender. Nej, det er Men jeg nyder at stille mig op og høre mine kollegaer spille. Yeah. Altså, det gør jeg virkelig. Yeah. Fordi det er om sommeren, vi har muligheden for det. Yeah. Så øh, tak, kære Gud, at man stadigvæk har mulighed for det. Ikke? Mm. Så du, du kan stadig godt lide at optræde? Ja, det kan jeg love Spille for. live? Ja og at, at møde publikum. Det har altid været min musikalske virkelighed. Ja. I gamle dage, der sad jeg meget øh, i mit studie og spillede. Det var inden jeg havde været... Jeg kan jo ikke spille mere, jeg har været lam. Ja. I venstre side. Ja. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme ud i en oktav. Og jeg kan ikke trykke strængende ordentligt ned. Nej. Øh, og så var det, når du går ud af ensomheden. Mm. Når du går ud af dit... Hvor du sidder og skriver dine sange. Når du går ud af studiet. Mm. Hvor du nogle gange har lagt så meget af din sjæl. At når du så kommer ud på om sommeren, mm. så bliver det altså virkelig flippet ud. Det gør der jo, ikke? Mm. Så er det vidunderligt. Det mm. er det. Yeah. Jeg kan også godt lide at spille min egen tur, Selvfølgelig kan man det. Men øh, sommerne er fantastisk. Mm. Det er det. Så sommeraften der i Danmark. Yeah. De lyse sommeraftener med sådan et... Men man vil helst ikke være den sidste, hvis du ej. spørger mig. Nej, nej. Fordi så er det jo, de er alle sammen er gået, ud, yeah. når man kommer ned yeah, på scenen. Yeah, yeah. Og det er så kedeligt. Det fedeste er at være der midt på dagen, ja. hvor alle er, er i spunkhumør og virkelig har energien og nerven ja. og er stadigvæk ikke så fulde, at de ikke ved, hvor de er. Altså, det, er det er prime time for dig. Det er prime time for mig. Jeg kan godt lige gå på vågnetiden om aftenen for okay, eksempel. Ja. Så når du både får lidt af, af, af dagsenergi ind, og du får også lidt af mørket. Mm. Jeg synes, det er et godt tidspunkt. Det lyder også som et godt tidspunkt. Jeg kan bedst lige mørket der, men det er også for vores musik, der, det egner sig til Vi til er jo, hvis du spurgte om Anne Sandis, for eksempel, ja. ikke, så vil jeg sige, det var det rigtige tidspunkt kl. 8. Ja. Fordi så kan vi fyre de ting af, der var til det mere familieagtige ja. øh, publikum, mens det ikke var lidt lyst. Mm. Og så kommer mørket, og så man trykker ned. For mm. jeg er med dig på det der med, ja, vi kan godt lide lyset, ikke? det mm. kan vi jo også. Mm. Men øh, i dag skal vi jo bare være glade for, at vi får det. Mm snakkede lige med Jada den anden dag, som skal spille på orange scene i år, øh, klokken 1 om natten. Men, øh, men hun snakkede om det her med, at, øh, at hun nærmest sådan skal være sådan en elitesportsperson, når hun skal, øh, det der med at passe på sin stemme og sin krop. Nå ja. Har du, er, sådan, er du sådan en, der passer meget på din stemme, Sanna, du har alligevel den her altså store stemme, som du har, og som du har haft hele vejen. Igennem, jeg, jeg skal alligevel. være den. Ja. Det skal jeg, men det er mest fordi, at jeg skal synge hele tiden. Ja. Øhm, jeg er sådan en, der er meget hysterisk på træk. Ja. Air condition. Jeg hader air condition. Mm -hmm. Fordi der får der bliver du syg. På et eller andet mm -hmm. tidspunkt bliver du bare for mm -hmm. Eller mister stemmen. Mm -hmm. Jo, jeg lever også sådan et liv med at passe på stemmen. Mm -hmm. Og det er rigtig røvkedeligt en gang imellem. Mm -hmm. Men det er man nødt til. Ja. Så jeg forstår ja, ja, ja. Hun synger jo et fandvittigt lækkert. Ja. Virkelig. Hun har den der varme glød, mm. som Lisa Nielsen også har, og som Randi har. Mm. Den, den der... Den, ja, jeg kalder det for en dyb glød. Mm. Hun behøver ikke at synge op i noget højt register for mm. min skyld. For selv når hun er dyb, er hun ja. enormt lækker. Mm. Jeg synes virkelig, hun er skønt. Ja, det synes jeg også. Og hun... Hvad med Tessa? Er du vild med Tessa? Tessa, jeg synes, at hun er... Ja, hende jeg godt lide. Jeg synes, hun er meget sådan... Øhm, hun er sin egen, og hun har... Øhm... Hun er en bisse. Ja. Jeg kan, hun er at... jeg kan godt lige, jeg godt lige hendes provokation og hendes sådan uh, hun der er meget sådan hun er sådan badass, ikke? Ja, det kan jeg skide godt lige. Ja. Jeg og kan, kan kende noget mig selv i det. Ja. Og... ja. Jeg kan virkelig kende mig ja. selv i det og jeg ja. nyder at hun tager nogle af de der drenges sprog op, ikke? Ja, ja. Hvad er det, hun siger, du skal glo på mine ben. Altså de jeg synes fem det er lækkert. Hun er skøn. Det er hun virkelig. Ja, hun er hun er total fræk. Det er godt. Dem skal der virkelig være nogle af os, ikke? Jo, jo. Det er fandme vigtigt. Altså, sagerne næste år, så, så fylder dit debutalbum 50 år. Hvornår kom den ud? 72, 73? I 73. 73. Hans navn var Tom, og det var lige når jeg, det var, han var. Er det den? Ja. Åh, oh, okay. I uh, 73. Det var det år, jeg blev født. Nej, helt for det rørende. <laughs> Og han sagde, hej, jeg har lidt tid Den kunne vi bruge sammen Han læser sin arm og mig skyndt, jeg sagde, nej Jeg kan godt holde varmen Hans navn var tom Sanne var bare 17 år, da hendes debutalbum udkom i 1973, for havde hun gjort sig bemærket i en række musicals. Op gennem 70'erne var hun gæstesolist i en lang række danske orkester, og i 1980 kom hun med i det allerede etablerede band Snickers, der samme år udsendte deres første album. Det var som frontkvinden i Snickers, at Danmark for alvor fik ørene op for den usædvanligt stærke vokalist Sanne Salemudsen. Jeg var særlig medlem af Anne-Lennebanen, sammen med Lisa Sørensen og selvfølgelig Anne-Lenne. 1991 udkom Sandes første engelsksproget album, Where Blue Begins, som blev et af hendes sælgende albums til dato. Og det album åbnede op for en karriere uden for Danmarks grænser. Sanne er blevet kaldt hele Danmarks rockmammer, men Sanne har også slået vejen forbi jazzen, da hun i slutningen af 90'erne havde samarbejdet med bassisten Chris Mendogi, som blandt andet resulterede i pladen In a New York Minute. Harry got up all in black Down to the station never came back They found his clothing scattered somewhere down the track And he won't be down on Wall Street in the morning Og jeg er præcis hvor jeg skal være, er vid at finde frem Sanne har udgivet 18 albums indtil nu, og dertil kommer et utal af sideprojekter og gæsteoptrædende. Hun har overlevet og kommet tilbage efter en blodprop i hjernen, der nærhad sat en stopper for det hele. Står jeg her og ser? Og så i 2018 blev Sande genforenet med Lise Sørensen og Anna Linde til en række store koncerter, hvor de fremførte de sange, der dengang i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne slog deres navne fast i dansk grup. der til hvor jeg virkelig kan føle mig som en en lækker antikvitet. Fordi jeg bliver jo ikke præsenteret som Sande Salmundsen. Jeg bliver præsenteret som The Legend. Så er man en antikvitet. Så er man ved en antikvitet. Men så bliver jeg bare samtidig enormt stolt af, at jeg stadigvæk står der. Fordi jeg som kvinde ikke vil ligge under for alles racisme. Og jeg er ikke sådan en, du ved, der dyrker og alt det der. Jeg ser ud, som jeg gør, og jeg er den, jeg er. Mm -hmm. Og jeg er stolt af at være en 66-årig kvinde, mm -hmm. der stadigvæk har pisse travlt på musikscenen. Mm -hmm. Og får nogle vildt fede opgaver. Yeah. Og stadigvæk har den her utrolige kærlighed til mit publikum. Mm -hmm. Fordi det er, synes jeg, noget af det smukkeste, der findes. Det er den udveksling af kærlighedsenergier, mm -hmm. vi har med vores, yeah. med vores publikum. Ja. Jeg har jo valgt at leve alene, mm. og der er så mange, der spørger, hvordan kan du holde det ud? Mm. Og, og jeg forklarer dem ved, at først og fremmest, så har jeg en livslang romance med mig selv. Ja. Og så har jeg mit publikum. Mm. Der findes intet så fantastisk og stort, mm. som at blive elsket af masserne. Mm. Når du står dernede, og der er mange, mange, mange tusind mennesker, mm. den følelse af energi, der kommer til dig, mm. kan ikke beskrives. Mm. Så derfor bliver man jo tilfredsstillet. Mm. Så jeg er en meget tilfredsstillet kvinde ja. på alle områder. Ja, ja. ja. Og du har, du har stadig gejsten øh, i forhold til at komme ud og optræde og synge. Og... Ja, det har jeg sgu. Ja. Jeg kan godt blive træt af at køre. Ja. Mere fordi, at, om man har set det hele før, og mm. kender den færge, og kender den bro og alt det der. Mm. Men det, det er ligesom det eneste. Ja. Så jeg finder nye måder at komme frem på. Al, ligesom alle de sange, jeg har sunget i over 30 år, mm. jeg er jo nødt til at gøre dem interessante for mig selv hele tiden. Mm. Mm. Så jeg omarrangerer ja, ja. og eksperimenterer lidt den. Så skal man være vågen til og lige huske på de nye idéer. Så, så kan man blive ved med at synes, det er sjovt. Ja. Er der noget, som du, du, som du går og drømmer om, <coughs> som du ikke har gjort med musikken, eller med din kunst, eller med det, du... Din... Nej. Nej. Fordi jeg har også prøvet... Jeg var jo internationalen på Virgin i over 20 år. Ja, ja. Og har været så meget i udlandet. Mm. Jeg har så øh, indspillet rigtig meget i udlandet med, med mm. fede producerer og mm. med fede musikere og, og har oplevet, det kick, det er, mm. når du står med nogle stjerner, du selv synes er fantastiske. Mm. Den der fornemmelse af, at jeg skal have krafted, mm. må vise dem, ikke? Mm. at den her lille rødhårede dame fra København, <laughs> hun kan godt noget. Ikke? Mm. Den ild, den, den synes jeg er fed at have. Yeah. Og, og nu jeg har jeg en plade tilbage, jeg skal lave i LA. Yeah. Øh, om et par år bliver det, jeg yeah. ved ikke, hvornår det bliver. Men det er min efterfølger til Chris doggy pladen yeah. den, der hedder In a New York Minute. Yeah. Nu skal vi lave two seconds in af. Yeah. Jeg vil sige, at, at er, du er du født til at lave musik? Og jeg har mm. aldrig været jeg har vidst hele livet, hvad jeg skulle, mm. og hvad jeg ville, og hvad der har været min drivkraft. Mm. Og det har været lysten til musikken, mm. til fristelsen ved at få lov til at udøve den. Mm. Øhm, når det bliver drivkraften, så bliver det også dit liv på en mm. eller anden måde. Ikke? Mm. Og den har jeg altså stadig. Yeah. Altså, når jeg her, mens der har været corona, så fik jeg sådan nogle flips med, nu vil jeg at lave nogle af de ting, som jeg bare aldrig har lavet før. Mm. Og ikke aner, om jeg kommer til at lave, så nu kan de så godt bare gøre det. Så jeg startede med at arbejde og lave en produktion med farfar. Ja. Fordi jeg aldrig arbejdet med en producer som ham. Det var skide sjovt at prøve. Ja. Helt anden verden. Og så har jeg aldrig prøvet at udsende en julesang i eget navn. Jeg har lavet en med Nikolaj Sten. Så gjorde jeg også lige det. Mm. Og så sendte jeg en bold i luften, der hed Electric Guitar, så nu kommer den single ud her en af dagene. Mm. Så, så de ting, jeg har sat i søen om mm. en super sidst, dem har jeg fuldt til dørs. Yeah. Og, og, og så er det jo, at man siger, kom nu radio, selvom man er blevet så gammel, så er man stadigvæk kreativ. Mm. Man har stadigvæk idéer. Mm. Man vil stadigvæk gerne bakkes op. Man vil stadigvæk gerne lige stryges med årene, Altså, mm. man vil gerne at have den samme behandling, som man er været vant til at have. Mm. Men jeg synes også, det er vigtigt at acceptere, lære at acceptere, mm. at man ikke er det shit mere. Mm. Og så må man jo gå ind i branchen på de præmisser, der er, yeah. og være glad for, at det lykkedes, mm. når det lykkedes. Mm. Så ø, det er fedt at være the shit, og det er et to be at star. Mm. Og det bliver man ved med at være ligegyldigt, hvor gammel man er jo. Mm. Men at være det shit, det er jo Jada, og det er Tessa, yeah, og yeah. det er dem nu, ikke? Yeah. Og skønne Drew, det er hun fandme dejlig. Ja, yeah, hun er. Jeg har spillet ja. et enkelt job over i Aarhus for nogle måneder siden. Ej, ja. halvt år siden. Eller var det i vinter? Jeg kan ikke huske det. Øhm, det er jo den anden ting ved at blive gammel. Lige pludselig smeltede jobstens sammen. Mm. <laughs> altså, om, og jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor jeg kan huske det en, frem for den mm. andet. Men det er heller ikke så vigtigt. Nej. Jeg kan bare huske, at hun var der. Mm. Og at jeg var så glad for at møde hende. Yeah. Jeg synes fandme, hun er meget spændende. Yeah. Men jeg bliver også glad, når der så kommer sådan en ny pop-rock-pige som Drew. Ja. Fordi hun er, hun er et... Jeg er jo også vild med Medina, Hun hende har jeg alt mulig respekt for mm. os, ikke? og synes hun er en skøn pige, som måske har haft det lidt hårdt også. Men Drew, hun har den der drenge, ting, mm. som er hendes drivkraft. Mm. Så jeg tror, hun er en, jeg tror, hun er en survivor i branchen. Det ja. tror jeg, hun er. Jeg bliver nødt til at sige, at hvis jeg skulle give Jada øh, og Drew et par gode råd, det ved, det ved jeg omkring den nuance scene, jeg vil ikke, det ved jeg ikke, om jeg kan, jeg vil bare kunne sige til dem, I skal fandme gå ind og nyde det, mm -hmm. og slippe sjælen løs, fordi det er det, jeg synes, det handler om, mm -hmm. når du er forsanger, når du står der, og er den, der bærer ansvaret, mm -hmm. så er det bedst, man kan gøre det, er jo bare slippe sjælen løs, ikke? Mm -hmm. og bare være den, man er, har du nogle, øh, nogle minder, særlig om sådan, om sådan et, øh, et pivotal moment, eller sådan dit sådan ultimative øh, oplevelse med at optræde, for eksempel? Har du sådan nogle, nogle stunder, som står sådan meget stærkt i din hukommelse fra at, at optræde? Jeg tror, at nogle, altså det lyder helt mærkeligt, men nogle af de ting, som har betydet rigtig meget for mig at mm. deltage i, det var i de år, hvor vi sang til Afrika mm. anc en mm. Jeg har jo lavet det både i Danmark og i Sverige. Yeah. Så jeg har haft sådan en dobbeltpakke kørende. Mm. Øhm, nogle af de ting, synes jeg, har været enormt vigtige at lave. Yeah. Og har derfor også været enormt tilfredsstillende. Mm. Men nogle af de personlige øjeblikke, som jeg tænker meget på, det var for eksempel, da Marie, min gode veninde Marie Frederiksen, som nu er død, mm. øh, forsanger inde i Roxette. Yeah. Da hun var blevet opereret første gang, mm. og gerne ville i gang med musikken igen, mm. så ville hun gøre det i trygge rammer. Mm. Så det blev med hendes mand på keyboards, mm. mig som veninde og lidt sang. Vi mm. sang selvfølgelig vores sange begge to. Yeah. Og så med min eksmand, Mads Runander, yeah. på guitar. Og vi optrådte optrådt inde på Café Opera i Stockholm. Mm. Og det var virkelig, i virkeligheden, så privat mm. og så personligt. Mm. Fordi hun var en meget dyrbar ven for mig. Mm. det er noget af det, jeg virkelig husker. Mm. Og jeg ved, at vi skal snakke festival. Og... Ja, ja, men den menneskelige... side af sagen er jo lige så ja, vigtig og vejer virkelig tungt. Ja. Så der har jeg mange oplevelser. Mm. Jeg kan jo også huske, hvordan jeg i 70'erne, efter at have hørt Earth, Burn and Fire for første gang ude i Valbyhallen, mm. hvor de varmede op til Santana. Mm. Øhm, Den blev, blev jeg jo inviteret til at møde. Jeg blev fløjet til Amsterdam, mm. sad og spiste middag, og jeg var så fucking starstrukt. Jeg anede, jeg var en lille pige, jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige til dem. Jeg var fuldstændig i knæ. Mm. Det er jo heller ikke sådan noget, man går og snakker om. Nej, nej. Men jeg glemmer det. Aldrig. Nej. Så kom jeg til LA og blev inviteret af deres gitarrist, som gerne ville producere Snickers. Mm. Det var så mærkeligt, så mange år efter, at, at sidde i en privat situation med ham igen, ikke? Mm. Så meget af det, man aldrig glemmer, mm. det er jo det, du har oplevet som det, det private menneske. Yeah. Men i dit musiske liv. Mm. Fordi, øh, jamen, altså, jeg skal tænke, mm. fordi der er, mange, mm. der er mange festivaler, der er mange, der er mange jobs at, at tage af. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, altså, jeg, jeg, jeg, jeg har spillet, var det, jeg kan ikke huske, det var for en over i England, mm. hvor jeg var over at spille noget festival også. Mm. Det var selvfølgelig også en stor oplevelse. Jeg synes det var fedt at spille. Mm. Men jeg var meget mere imponeret af, at jeg så Ginger Baker spille med sit band, mm. som var min gamle helt. ikke? Mm. Så, så på den der måde er det tit... Åh, jeg kan fortælle en på Springsteen-historie. Mm. Altså... Det er det, det, det, det, den private sand, mm. der har nogle ting med som hun aldrig glemmer. Mm. Ja, det er det. Mm. Det er også de ting, man aldrig snakker om. Mm. Man har dem for sig selv, ikke? Jo, jo. Men jeg kan huske, da, da Mads jeg lige havde fået Victor. jeg tror, Han er jo fyldt i starten af maj, og det her, det var i midt i juni. Mm. Der blev vi inviteret ind af Clarence Clemens til at spise sammen med Bruce og hans hold derinde mm. på Dangeterre. Og Bruce han blev så forelsket, min søn, han tog ham og sad med ham, du ved jeg kan bare huske det. Der blev jeg også lidt starstrucket. Mm. Og det synes jeg er fedt at kunne blive. Mm. Fordi så ved jeg godt, hvordan de mennesker, som bliver det, når de møder mig, når de møder dig, ikke? Yeah, yeah. så forstår man, hvordan de har det. Ikke? Mm. Men selvfølgelig har man, jeg har haft vanvittigt mange spændende oplevelser, mm. det har jeg. Yeah. Med spændende musikere, spændende producer, mm. spændende studier rundt omkring i verden. Mm. Ikke? Fordi for mig har det altid kun været et spørgsmål om at være mig selv og gå ind og tilfredsstille mig selv. Mm. tage ansvar for, at mit liv blev det, det skulle blive, mm. og at jeg var en lykkelig kvinde. Mm. Det er sgu, det, sådan, har jeg har tænkt. Mm. Mere intellektuel er jeg ikke. Jeg kan godt hive den frem. Men mm. altså, det kan da godt være, at det har betydet mere for mit pladseskab og mit management, end det har gjort for mig personligt. Mm. Mm. Det har det garanteret. Fordi det er jo dem, der ligesom er the business. Mm. Det ultimative succeskriterie, det er jo friheden til at få lov til at gøre det, ja. som man gerne vil. og den kan du kun skabe selv. Ja. Du er nødt til at gøre dig fri af forretningen i den her branche. Mm. Jeg har været ved at slå min svenske pladsselskabsdirektør ihjel for mange år siden, det var jeg. Mm. Jeg blev så fucking tosset på ham, mm. fordi han prøvede bag om ryggen at bestemme, mm. hvad jeg skulle lave musik. Og når man har sidder og komponeret et haversang, mm. og finder ud af, at han faktisk har hyret White Snake til at spille, ja, det så var meget sjovt, at det mm. var dem. Men jeg jeg lagde ham ned over en buffet inde på et eller andet meget fint hotel. Mm. For det første var jeg så provokeret, at jeg gad ikke at tage tøj på. Så jeg satte mig i en taxa og puttede mig ind i min dyne, mm. og så kom jeg ind på hotel, og så kom jeg op og med ham lige med det samme. Mm. Lagde ham ned over buffeten, tog en gaffel, bas, og satte i, i bordet lige ved siden af hans hoved. Yeah. Så jeg er jo temperamentet helvede til yeah. meget mere, da jeg var ung, end jeg har i dag. Fordi mm. i dag kan jeg godt til at gider ikke bruge kræfter på. Mm. I dag vælger man sine kampe lidt yeah, mere. Ikke? Mm. Men, øh... Men du må lige sætte dem på plads. Der. Ja, altså, og det har jeg sgu gjort, når jeg har følt, mm. at folk har vel bestemt over mig. Yeah. Fordi det er netop friheden i det hele, mm. som gør, at du kan udtrykke dig som den person, du er. Mm. Og dermed selvfølgelig også sangeren, kunstneren, mm. Så frihed betyder alt. Mm. Skal du ud og spille festivaler i sommeren? Jeg kommer ikke til det i år, fordi nej. jeg er i Sverige hele sommeren. Hele sommeren. Ja. Ja. Men jeg går ud fra, at jeg gør det til næste år. Nej, ja. jeg tror, jeg når en eller to. Men that's it. Ja. Og dem kan jeg, jeg kan ikke huske, hvad det er for nogen Nej, lignende. nej. Jeg er altså virkelig frygtelig. Jeg er sådan en, hvor spillede du i går? Jeg ved det egentlig ikke. Jeg satte mig ind i bussen, og så kørte vi. <laughs> ja. Og jeg kom frem, hvor jeg skulle være til tidning. Så Er det ikke rigtigt? Så bliver man altså. Ja, det kan man godt blive i perioder. Ja. Ja. I var vi glæder os, ikke? Vi sidder hele vejen over i bussen og er enormt glad for, at man skal til hos. det ikke var, fordi, man lige har været der 500 gange før. Ikke? Jo, jo, jo. Det er overraskelserne. Mm. Det der med at blive overrasket, mm. det er også lidt vigtigt, når man mm. gør det så meget. Og mm. rejse så meget. Yeah. Det er fedt at blive overrasket. Mm. Sanne, tusind tak fordi, at du vil snakke med os. Jeg glæder mig meget til, at at dig og måske sammen med Anne og Lis skal stå. Og... Tænk hvis man kunne få den op og stå og så kommer op på den noir. Det kunne ja. fandme være sjovt. Jeg har også lige sådan, jeg kunne lige høre for mig der, det er ikke det du siger, den sang der, når vi synger den. Ja. Det var også være flot. i natten. Oh. Ja. ja. en skøn sang. Ja, en meget smuk sang. Ja. Mm. Der er mange kvinder, der har taget den til sig. Dejligt, at have har været med til at lave sådan nogle sange, ikke? Mm. Ja, det er godt. It's good to be at star.